Днес ми 25 юни 2015 година и провеждам интервю за проекта Паметта за прехода. Днеска съм в село песнопой. И съм тук с една жена. трасти. <laughs> Здравейте. Здравейте. Значи ако първо моя се нали, както говорихме с инициалите и да кажеш коя година си родена? Да. Казвам си. И съм родена. 1955 г. в село Може да разкажеш, но първо не знам къде е това село, къде се намира тук? Да, това село се намира на 50 км от град Плолдив. Разположено и на <към> посредата между Карлово и Плолдив. Значи, като село е много хубаво, китно. Има много хубава земя, обработваема, която дава много хубава продукция. Друго какво мога да кажа за селото. Малко жители са, понеже повечето са изселени по градовете, повечето са хора на средна възраст. Предприятия е там наблизо няма. Занимават се повече с селско-ступанска продукция и с животновътство. Значи, отглеждат се много овце, кози, крави. Друго какво мога да кажа. Ме и разкажи за детството как е било, като си... Значи, о, като о. дете основното си образование съм завършила до 8-ми там. След това съм постъпила в средно професионално училище Владимир Комаров техникум по машиностроение. Къде е този техникум? Този, този техникум се намира а, на 15 км от град Карлово. А, някога беше тракторен завод. Тракторен завод село Драри. Средно се образование там съм завършила и съм работила две години като машинен шлосер. След което съм излезнала в майчинство и след майчинството съм се приквърлила в военните заводи на ВМЗ Сопо. Там съм работила във военното производство 27 години и след това съм преминала в друг цех, който цех се води... Значи, е, там се произвеждат е, детайли или още ги водат е, механични цекови и съм строгар на родина Произвеждаме предимно дребни детайли от стомана и от алуминии е, повечето <съща> стаж ми е минал нали, във военните заводи и ми а... предстои пенсионирани след 4 месеца. А преди да почнеш да работиш там, някой друг от семейството е ли в ВМЗ или а, някакъв значи, филиал? В, значи в ВМЗ Сопот е работил моят съпруг, преди да влезни в казармата, и е работил в цех за лагери. И след казармата е станал шофьор. Просто не е продължил нали там. А, а, ти как, как си започнала там да работиш? Смисъл какъв, как съм започнал. И Как така случи там с едно започни започнеш да работиш? Ами, не че казах, че след майчинството, нали? Да. И се приквърли те. Двата завода бяха обединени в Катизе и Вемизе ги събраха в един завод. Обаче, последствие, нали, двата завода от, отново ги а -а -а. разделиха и така след майчинството аз останах в Вемизе да работя и до ден днешен съм там работник на Вемизе СОП. А... Имаш ли много хора така, нали, от силата да ходят на техникум да, да учат? Беше да, ли... Да. Значи, в техникума идвах от различни краища на България, бих казала. Не само от околията. Имах мои съученици от Бяга, Пазар Жишко. Имах от Първомай мои съученици. Също така имах нали, тук от съседните сила. Дъбини, Каравелово, Войнягово, Карлово, Сопот, Баня... От Пой също имаше иван Вазово, от различни населени места, да. бих казала. И наблагаш ли се така по? Така да учат се на студентите техникум, такива технически специалности. Имаш ли се да на на това? Студентите да ги приготвят или? Зали, гимназията са новима. Значи, ни бяхме техникум да. по машиностроение. Нашия техникум беше техникум по машиностроение имахме няколко специалности. Значи, първата специалност бяха монитори, втората бяха стругари, ни трета бяхме машини шлосери и заварчици. Четири професии. Значи, а, предимно тия професии, нали, след като завършим техникума, оставяхме с подписване на договор да работим mm -hmm. към предприятието, нали. В рамките на една година трябваше да започнем работа, нали? И вече, после, след като премине срока на договора, който сме подписали, всеки може да отиде където си пожелая да работи. И така, аз се припърли в военните заводи на Сопот и там си остана да работя. А тези договори така, как и разпространяваха се но Идваха в селата да предлагат такава. Не, да. значи, при постъпването в училище, аз подписвах този договор. Да. Значи, три години съм учила там, с подаване на документите, те ми дават молба, която молба, в молбата, аз, нали, подписвам този договор, че след като завърша училище, ще остана в повереното предприятие да работя. А. Беше ли стипендиантка в такъв смисъл? Не, не съм била стипендиантка, обаче този договор се подписваше с цел, нали, за да могат да задържат работниците в предприятието да работят. И след като, нали, стиче тая година, в която, нали, ти си подписал договора, ти просто имаш правата, където пожелаеш там да отидеш да работиш. Значи всички ти студенти трябваше... Не, ние не сме били студенти, значи това е средното образование. Но, то пак са, но... пак са ученици, я да кажа. Да, да, да, да, да. Сено това беше изискване или имаше едно решение, да, като? Да, да. Това а. беше е, изискването на техникума. Значи, при поступване на всеки ученик си подписваше този договор, нали? <сък> и този договор, ако ти, примерно, е, не отидеш, плащаш неустойка. Имаше тогава, мисля, че бяха хиляда лева. Какво значи неустойка? А, ми, значи, да договора, който съм го подписала, съм го нарушила. Не съм, след завършването, не съм поступила в комбината да работя. А съм отишла на други да работя и зато и могат да ме подвидят, нали се, но... Те не могат да ме подвидят, ами глоба, санкция глоба, трябва да платя. Uh -huh. Зато и че не съм останал в предприятието да работя. Okay. Такива бяха законите и правилата. В това време, нали, когато аз съм била ученичка, значи аз съм завършила 70-та година, 71-та съм поступила в техникума. 71 съм поступила и 73-та, даде 70-та мисля, че съм поступила, 73-та, той беше 3 годишен техникум, съм завършила. Ми ако има нещо още... Да, в смисъл, малко по-подробно следно вече, като то да, нали разбирам от други хора, че завода на цяла разделен на субзаводи, вътре нали има да, да се значи Вемизе, Сопот, да, веми си състои от няколко цека самият завод. Mm -hmm. Завод 1, да. завод 2, завод 3, завод 4, завод 5 и завод 6. Значи всеки един завод си самостоятелен с самостоятелен директор. И а, последствие имахме и друг отворен завод, завод 8. Това е в Иганово ли? Да, в Иганово. Завод 8. А, значи, после ги обединиха, понеже останахме по-малко работници и после ги обединиха и останахме само завод 1, завод 3 и завод 8. Три завода останахме. А ви да. в, в кой завод? Завод 3. завод 3. Да, в завод 3, 337 сме. Механични нивода, Там се изработват детайли. На тия родинки. Ей, твоята работа са на Значи. Това са на самото а... производство. Значи, е, имаме изработен детайл, който детайл трябва на определена височина, дебелина да бъде изработен от нас. И са специални, значи, те са мерителни инструменти, се мери, нали? Отговарят на тези размери. И ако ни отговарят, те си бракуват. Те са брак. Значи трябва да отговарят на мерителните инструменти. Е, ние постигаме с тия машини определен размер на детайл при изработване. Значи като предварително машината е настроена от е, настройчки. Имаме мъже настройчици и тези настройчици, нали, е, примерно машината ми даде някакъв е, по-тънък или по-дебел размер на детайла. Викаме ги и те виднага идват на момента, оправят машината, защото ако ние, ни, примерно, ни мерим значи на 10 броя, мерим с тези калибри. И в момента, в който хванем, че бройката не отговаря, моментално ги викаме, за да могат да регулират машината, защото стават брак. Значи, дебелите могат да се оправят, обаче тънките е, детайли стават брак. Защото ни да майки поправиш Да, не могат да се поправят. Дибелите могат да се поправят, тънките не могат. Значи, също така и високите могат да се поправят, ниските не могат да се поправят, също стават брак. Тънкото и ниското става брак. Другото всичкото може да бъде поправено. И затова на 10 броя ни мерим. Има и нискобички, високомери, часовници, зависи нали какъв детал се изработва, го мерим стоя детал. Има ми си на всяка машина си има различни инструменти. Нали? Зависи какъв детал се изработва, нали? и какви са вече там самите тия инструменти. Да. Преди това се измерват от ми специални, а, с, а, значи как да нарече, те са капипета ги водят. Тези капипета, преди да започнем работа, всички тези инструменти се измерват от тях, нали? отговарят. Да, да и инструмента не отговаря, значи те са длъжни да го оправят и да го пуснат в действие тогава, когато е готов нали, за работа. А В противен случай, когато се даде разлика между някакви а, два инструмента, също веднага се взимат и се носят, понеже ние имаме а, междинни контроли, а, имаме кун, нали, от и си имаме, имаме и контрол и ВП. Значи, ако на тия трите инстанции даде някаква разлика, от трите инстанции виднага се събират калибрите и се носят капипето и се проверяват. И там, където има износвани, виднага дават за поръчка или пък имат ги готови виднага нали, инструменти и ги заменят. Тези ги бракуват износените и пускат новите инструменти в работа. Значи много пресизна. Да. А. Значи по машините специално е много. И зато и там трябва много да се внимава, много да се мери. А, които са контроли там, да ти кажа и там иска да внимаваш, нали, че в в е ще един некачествен. Примерно, аз съм изпуснала, в тези 10 детайла, примерно 10 детайла изработвам и мера един. Обаче, този един, който съм го измерила, след него може да се изизна два 2 или 3 некачествени И контролите, ако не ги хванат, тези некачествените отиват в ВП. ВП връща цялата продукция наново в ОТИКА, за да бъдат нали, контролирани от контролите. И затова те трябват много внимателно да ни говорят, да мерят с инструментите. При нас носи най-голямата отговорност при производството, защото... Така или иначе ти ако нещо са допуснали ВП-то, ще го контролите. Обаче ние, ако допуснем, не режат от заплатите, че сме ги бракували. <сък> <сък> И така. <сък> кажеш е ВП, това за какво е съкретено? Значи, ВП-тата, това са все едно военни контролери. Военни контролери или... А... Да, това Петово за какво е съкретено? ВП. Ами, ВП... Какъв офис ли има? Вътрешно, пита има пък как се казваш и да ти кажа ли. Значи това са ВП-тата, при тях минава продукцията, нали? крайната продукция. Те слагат подписи, печати и вече заминават за другите цехови. Ми... Военни представители. Това са военните представители, ВП-тата. И, и така, те са най-стрикните. Значи, като контрола някой може да допусне някой детайл, нали, да ни може, нали, примера, да го хвани. Обаче, ВП-то ги хваща. И точно. Един може да има, точно не е го хвани. А, машините, как е да работиш с тях? Трудно ли да... Значи, машината, първото, което и трябва да бъде изправна. А, първо трябва да се смазва с масло. Там, където е са въртиливите части на машината трябва да бъдат смазани добре с масло а, първо трябва нали, преди да започнем работа да сме технологично облечени с памучни работни дрехи, с шапки с очела, при нас има много стружки, които стружки попадат в очите а, значи има на и ни дебели те са пак стружки, обаче излизат в вид на как да ти го кажа? Едни дълги такива като гирлянди и като се навъртят на самият струп, може да ти срежат и пръстът, може и полицето някъде да ти порежат. Така че трябва да бъдеш много внимателен, когато работиш с тия най-вече на струговите, не можеш и на родинките да работиш с ръкавици. Там е много опасно, на бор машините не може да работиш Ще да ти хвани ръкавицата, може да ти откъсни ръката и да те унищожи на цяло. Опасни са. машините са просто опасни. Така че е, имаме техници, електротехници, които, нали, когато забележим, нали, че машината нещо ни е вред, веднага и ги викаме, идват, оправят ги, продължаваме работа. Значи, като са почнал там в 73-та... -та, някъде... 70 70-та. 70-та. Започнах, 73-та завърших, да. В смисъл в завода? Нали, а, в... Военето, в производство? Не, вече? значи тук съм в тракторен завод, да. започнала. След училище, след подписване да. на договора, нали, като ученичка, завършила вече, аз отивам да работя в uh, Карловския тракторен завод. Uh -huh. Работила съм една година, излезнах в майчинство две години, и след майчинството uh -huh. двата комбината ги бяха обединили в ВМЗ Сопот. И тогава вече аз се приквърлих в ВМЗ Сопот и там продължих. Нали, да. да работя. Може ли ме скажеш, те, когато почина да работиш, как беше с едно, някакво едно, какво забелязваше, ако се спомниш, какво ти беше чувството, как беше на работа, ами, хората... Ами да ти кажа ли, е, прав... аз понеже от ученическата скамейка, като признак в производството, не ми е било трудно, защото заедно с моят съпруг заедно работихме в една бригада бях ми и просто... Бях ми се след близки хора, нали? познати хора, обаче когато вече се прехвърлих във Вемезе Сопот, тогава за мен бяха непознати познати хората, но пък аз пък съм контактна личност и просто нали, много бързо с сприятелявам и завързвам връзки и не ми било нали, така трудно. Но имало, имало и трудни моменти. Не мога да кажа, че са били само хубави моментите. Значи, смисълът е такъв, че. Трудните моменти са, когато имаме е, някакво изоставяне на някакъв план. Тоя план трябва да бъде наваксан, нали? Е, просто трябва да бъдеш по-точен, по-средоточен, по-внимателен, за да можеш по-бързо, нали, да наваксаш изгубеното. От какво става тоя недостатък на плана? Е, от, какво се ами, от какво? Примерно, машината е била нещо повредена. Е, значи, той е дефект и отстранен след време да речем, след час, след два. Аз за час и с два сгубя много. Значи аз за мен примерно днес трябва да изкарам хиляда бройки, или две, или три, или пет. Зависи, нали, от детайла. Аз съм изкарала две. До пет хиляди имам още три хиляди. Значи ако трябва обидната почивка, може да я скъся малко, обаче трябва да си дам детайлите, които трябва да дам, нали. Въпреки, че е, следващия ден може пък да е перфектна машината и да дам отгоре нали, над тези, които и пак да си наваксам изоставеното, нали? И да не се е чувства, обаче... Те какво изчитат? цена за седмица? Сено проявите? Значи, ние си имаме е, план. В началото на месеца идва план в ЦЕКА и казват от изделия 23 искат 15 000 броя. От изделия 14 искат 10 000 броя. От изделия 941 искат 5 000 броя. И вече те си знаят, нали, какъв е ритъмът. До еди коя си дата, ние трябва да дадем еди кой си детайл. И сега гледаме, нали, ако евентуално не можем да го дадем, нали, ходим извънредно някой път. Ходим извънредно и после, нали, си ползваме този ден, когато сме ходили, нали, когато имаме нужда. Пример, когато не са наложи нещо спешно. Можем той един да си го ползваме, като той се записва в една нали, там, mm -hmm. че сме го дали извънредно и после си го взимаш. Се едно, той не е ти извънреден, ами ти трябва да си го ползваш, защото в почивния ден си го изработила. И така. А работихте ли се на събота, такива дни? Както викаш, извън, да, извън да разве. Значи работим в съботата, тогава, когато имаме нещо да наваксваме. Когато има зор на някакво изделие, работим в съботата и през седмицата имаме право този ден да го ползваме. Mm -hmm. Работила съм в събота, през седмицата ми се налага, вторник, среда, петък от тези дни мога да си го взема, нали, mm -hmm. един ден, да си го ползвам. Добре. Значи не е извънредно това, mm -hmm. просто помага ми там, където има нужда в а, почивен ден и когато нали, на теб ти се наложи, този ден си го ползваш. Той ти и твой почивен ден. Никой не може да ти го отнеми, нали? Но извънредни такива няма Почти няма ми. Гледа ми да се побираем в рамките да. на работното време. А при вас, нали, в това военно производство, нали съм чела, че има такива работници от различни страни, където са извали като... Нали? Съдно от Виетнам, от Корея, работят за вода. Не, не, е. Значи някога, а, някога са работили, обаче са работили само в лагеринце. цех. Знам, че имало виетнамци, които виетнамци са работили, те бяха отделно. Той цех си беше отделно и там работиха виетнамци. Само вия. Е. В военно производство виетнамци от други народности не е имало. А -а -а. Даже нямаше цигани и турци. Нямаше ги. Бяхме само българи. Просто във военното производство бяхме само българи. Беше забранено тогава. Да какви бяха изискванията за секретност в... да работиш така в военното производство? Значи, какви са изискванията? Не трябва, нали, на открити места да коментираш, да казваш, нали, какво работиш. Защото малко или много, нали, това си военно производство. Изисквания, подписваш там и на декларация, как да го нарича, че ти нямаш право да изнасяш а, никаква информация от а, портала навън, нали, на предприятието, в което работиш. Нито пък да казваш каква заплата взимаш и mm -hmm. така. То няма нали, смисъл такъв, че а, ние не сме до там запознати работници. та информация могат да я дадат началници, директори и... Я, за тях може би бяха тия закони повече, не че за нас работници, където работим детайлите. Не виждам какво можем ние да кажем и какво да изнесем. Да. Но просто по закон трябваше нали, да се подпише този документ. И ние го подписваме. Аз даже много пъти някои колешки, когато се пенсионират, им дойди пенсията и питат: Каква ти е пенсията? А, аз съм подписала, че няма да издавам военна тайна. Колко ми е пенсията? Такава съм. Така, за шегува. Да, шигува, Да, <laughs> да шегува. А, аз работя в военен завод. Ако бях някъде друга, щях да ви кажа, но аз съм в военен завод. Не мога да ви кажа колко ми е пенсията. Ми не са високи пенсиите, пенсиите са малки. Можеш ли да ми разкажеш някакви сънаспомни, къде имаш, нали, такива социални. Срещи с едно банкети, скурзи. Да, значи а, ние бяхме монтажници. Когато започнах в а, военните заводи, бяхме монтажници. Имахме вечер на монтажника. Ходили сме много. Банкети сме правили много в Младежкия дом. Ти го знаеш с откъде е Младежкия дом? Младежки. Знаеш го бе? И ве. Да, те ме казаха нещо близко до киното. Да, да нагър... малко по така е Младежкия дом. Значи, как да ти го обясня, как да ти го обясня? Как да ти го обясня? Като отиваш за Аниво, да. отиваш за Аниво, значи в дясна страна има ини заводски блокови по-стари, такива, да. и хванеш така малко нагоре. Знаеш го, обаче, не можеш да седиш. Питай. Значи я... там към стадиона някъде. Да, да, да, да, да. да. да. Младежкият дом към стадиона, там сме правили много банкети. Вечер на монтажника, много оркестри, много състави, певци, певици, много е било. Значи, ходили сме. Аз специално много доволна съм останала, защото може би тогава са не били най-младите години, най-хубавите години, на куприще с Микодили, имахме ми такива пепечески групи, които нали, пеехме, изнасяхме разни вечеринки, а, сценки нали, и печелихме нали, тамка разни конкурси и който спечели конкурсът давах му парична награда. Качваме се, хващаме заводски автобус, не караше безплатно, нали. И заминаваме. Ходили сме в Кувачевци. на Георги Димитров, мисля, че го знаеш. Къде? Кувачевци. В България, кувачевци? Да, да. Значи, това кувачевци е някъде към а... Купривши, са мисля, че нататък беше, ако се не лъжа. А... И той е много хубаво, да ти кажа. Той е сило мисля, че и кувачевци, ние е. град кувачевци, па може и град да са го направили вече в врата сме ходили, в вилата на... Тамка на съветли, на какво е била. Много хого сме се изкарвали. Докато вече сега ги няма. Сега повечето и работа, работа и работа и нищо повече. А някога имаше много такива различителни неща. И сме ходили, нали, извън работно време. Съботи в недели сме ходили. След работно време сме... Нали, вечер на монтажника сме ги празнували, той беше веднъж в годината, обаче винаги беше изискано направено. Просто завода отпускаше средства, безплатна вечеря сме имали, нали, музиката, там оркестърът, който беше певици, певци, от тях бяха платени. От нас танците и грити. А бе че аз някакъв такъв, нали, такива танцеви Нали, от завода има танцови състави, ем, пей, да. певчески състави. значи имаше група за народно пеени. А, имаха състав нали, а, от разни а, такова музиканти. Нали, съставен, ами, Ако ти кажа, имахме много в танцов състав. В Штатите. Те в Штатите точно на Световното, когато бяха. Ходиха там, те та изнасяха концерти. Знаете, това е било година. Световно какво? По футбол. Oh. На Световното по футбол в Штатите нашите музиканти от Бемезе Сопот и а, а, тия, хори, не, хори, тия, ми, танцорите. танцорите бяха там. Изгради... те фактически бяха спечели някакъв конкурс, награда и ги бяха изпратили за световното нали, като зрители там и да поддържат нашите на нали, по футбол на стадионите и така, но вече ги няма тия неща просто тогава не знам, завода ли бил богат сега нещо обидня и чувства са нали, че преди беше где за знам по-спокойно сега е много напрегнато, много притеснено, може би, безработицата, безпаричието. Това направи хората някакси по-ограничени, по-затворени, егоисти, злобни. Не знам. Ние с моят мъж викам бе... На никой нищо лошо не сме направили, нали? А, се, на всеки гледаш да помогнеш с добро око. После чуваш след те празни приказки и си викаш, абе аз на този човек не помогнах, пък какво съм му направил толкова слов, да говоря и тъй. Но има хора да ти кажа ли явно за това родени, да разнасят разни слухови и такива неща. Така че, <coughs> общо взето, животът на нас горе-долу ни мина тихо и спокойно. Обаче сега и е много... Динамичен, забързан живот, труден. Аз гледам моят син. Ти дам нещо, да обядваш, майко, нямам време. Майко, бързам, майко, бързам, бе, чакай, ти няма да я свърштая работа, бе. По пътят взел и яде там в колата. Викам, бе, почи, Викам ей, да знаеш, един ден ще го четеш това. Бързани, обаче, не можеш да е частни фирми и така. Докато заводът и е още, значи някакво участие има държава в него. И знаем си годишната отпуска. Знаем си, е, примерно, болнични, знаеш си събута и неделя почивни дни, знаеш си официални празници. Абсолютно всичко се е изпазено. Никога не са накарали на официални празници да отидем да работим. Значи, никога, е, примерно, налагаме са отпуска, отивам, никога ми не е отказана отпуска. Е, и не влизаме в положение. Хора сме, когато има зор. Нали, и ти казват, нали, ми, ако може нали, да отложиш отпуската, нали, примерно, че в момента има доста, нали, които са в болнични и други има в отпуски. Нали, правим тия компромиси, изместваме си отпуската, докато сега беше, значи караха ни от предната година по график да я записваме, въпреки че ти не можеш да предвидиш кога ще ти трябва отпуската. Аз специално мога да я предвидя, защото гледаме Гил един декар, и се е пише май месец. Обаче колежките се чудят кога да я пишат. И примерно, точно май месец имаме най-много работа. Отивам ми, ми как да ти дадем отпуската? Имаме много работа. Ми, добре, ви човек, имам един декар, вие цяла година съм го гледала и аз гледам да припада някой друг лев. <съкъл> Тия ниски заплати, нали? Малки са заплатите, Значи би трябвало поне в военната промишленост да са по-високи заплати. Просто са ниски. Ниски са, но ние вече сме се приспособили и, и, и някак се са примиряваме и мисля, уж се дават обещания, че ще бъдат, нали, дигнати. Дано, дано, дойде той един. да доживеем, да видим, въпреки, че ми остава 4 месеца допенсионирани. Но само 4 месеца? <сък> да, на, до края на октомври. До края на октомври, живи и здрави. И даже викам, баба ти викам, че ако ми се ходи в понеделник, викам, бе вкъщи си, вкъщи работиш, легнеш, починиш си. Ми друго и е да ти кажа, а пък там цял ден на машината, на струк, на различни машини работиш и те са масла, миризми, изобщо мръсотия душия и ни, на Владимир и ни такива платненки, гумени. Те не са и цвички, ами гуминки, както им ми казвах мини. понеже а, с други обувки много запарват сега лятото ако сме с открити, има вероятност, ако отвръкни стружка, нали, да ти изгори кръка, да ти срежи кръка. И аз затова гледам да е нещо по затворено те разни и безобразни ги пускат по магазините, купиш ги, лепни с стружката и я изгори пък това отгоре и плат горе долу и не може така да го гори. Викам, викаме че 3 месеца ще изкарам с тя. Те Вили не съм ги гофала и ги покъбих вече всичките. И така. Може да ми изкарваш се, но, Значи тук живееш и имаш привоз от завода, как плаща да отиеш значи, Как стават? Живея това? в село Пътувам до село Баня и си плащам. Аз си плащам билета. От село Баня ни взима заводски автобус безплатен. Пет направления. Чакаме в село Баня. Град Баня. Той е град Баня. Чакаме в град Баня. Идва автобуса и ни взима. Вечерта ни връща в 5 часа, 5 и половина в град Баня. И от град Баня се хващаме пак частен превоз и се прибираме до селото обратно. А другите направления ги карат по селата. Ние поне сме над 20 км и за нас няма автобус. Да. Над 20 км. До 20 км комбината им поема нали, разходите. От 20 км нагоре, ние си ги поеми разходите. А, има ли много хора все още да работят в завода? Ами, Иве, да ти кажа ли много хора, много хора, някъде около 10 човека сме. Те, да ти кажа ли повече са пенсионираха, други отидаха в големите градове към Плодив, някои ги съкратиха и така. Ние, понеже сме и друга община. И е, когато има примерно, повече работа, саминава и на две смени, а от няма с какво да се пътува на две смени и зато и не вземат работници от Примерно сега взеха много хора, те взеха някъде около 1500 човека отвън. Съкратиха ги и сега отново ги назначиха, обаче гледат се където има е, автобуси с автобуси да могат да ходят на смени. Не взимат хора, защото нямаме автобуси и не могат да ходят на смени. А когато почна работа... Значи, когато започнах работа, имаше много автобуси. Много автобуси. Да. И много хора ли имаше тогава? Има... Ние бяхме три автобуса и половина. Три автобуса и половина. Това бяхме за ВМЗ, Сопот. Имаше смени, също, които смени, нали, минаваха през пре продължаваха и други села, обираха. Нали. Имаше много хора тогава. Но това беше преди... 30 години. 25-30 години. Сега вече няма. Просто народът се чуди къде да върви да работи. Безработица. Трудно. Тя и в големите градове. Какво има и в големите градове? Магазини, сервитьорки, шивачки. Просто... И всеки гледа... Нали, знаеш? Смисъл такъв, че който си часник, гледа да, да печели, а пък другите трохите. Квото а кога вече се на демокрацията и прехода, как това имаше, имаше какво влияние имаше на завода, работата, нали работниците, от твоята гледна точка? Ко забелаза? Значи, когато дойде прехода, ми честно да ти кажа ли, имаше работа. Може би беше, ние специално не можахме да да направим някаква разлика от преди и след това. Значи, след прехода, Демокрацията след като дойде, аз бих казала, че стана и на анархия. Анархия в България, защото някои хора си мислиха, че като дойде демокрацията имаш право абсолютно на всичко. И никой няма право, нали, над тебе. Не е така. Те, такъв смисъл, че те разбраха демокрация да бъдат да. Права, право към всичко. Абсолютно всякакви е права да има. Значи, увеличих са кражбите. Убийствата, е, изнасилвания. Просто за мен специално, нали, аз като е, съм хванал преди демокрацията и след демокрацията, преди демокрацията е. Не мога да кажа, нали, бяха и там към много ограничени хората. Нямаха право, примерно, на достъп до църква, да отидеш нали, свободно да се прикръстиш. Въпреки, че не всички хора са вярващи и хода да се кръстят. Нали. Но този, който искаш и нямаше право. После имаха право. Но просто млади си хора го разбраха по неправилен начин. Не както трябва. Нали, това, че имаш право нали, на свобода на слово, да се изкаже свободно, нали, да бъдеш чут. България се разба съвсем по друг начин. И там бе, това беше лошо, че е, започнаха и тия неща, нали, кражби. И до ден днешен ги има. И кражби, убийства, и, и какво ли не. Просто да те израк, да, да замръкнеш, да има една дума. Че... А, а тука, съдам... В силата, твоята гледна точка. Значи... Ти кой си мислиш и с едно, за когато стана това? За бъдещето, как виждаш от тези а... години напред? Как се го представяше? А Ами аз стана? си го представях да ти кажа, че ще има работа. Ще има работа, ще бъде по-хубав животът. Значи, по-хубав би го казала, може би след време да дойде и да, да стане по-хубав, но в момента, има има нещо, което нали, тръгва напред, но и много бавно, много бавно. Аз поне така го виждам. Искат, искат нещо да направят, да има повече работни места, повече хора да работят, нали, да няма безработни, много помощи се получават, нали, но и много хора има, които пък могат да отидат да работят, а не искат да отидат да работят. Искат да стоят и да получават помощи. Ние винаги сме изкарвали на нашата прекрана с много труд. С много друг, с на животни, на а, нали, никога не сме чакали някой да ни подаде на готово. А пък има хора, които са здрави и стоят и чакат на готово, защото може би а, държавата ни беше такава. Тя ги научи да им дава, да им помага. Ние ни вика, нямаме хляб да едем. Добре би, човек, как аз имам хляб да ям? Значи аз мога да отида, да си посадя, да произведа, да поливам, да връзвам, да пръскам. И да имам. А ти си знал цял ден на кафенето и искаш помощ да ти дадат и да ти дойде наготово. Не стават тия неща. Така. И така. Просто ще тръгне. Един ден, аз поне така си мисля, че ще тръгнем в някаква посока, положителна, но кой ден ще бъдем? И аз не мога да кажа. А кога Дана? починава вече да се запилявам, нали? чувах съм, че има може би ви на 90 вече Нали, то хип, хиперинфлацията първо, после безработица, съкрещения. Значи, когато беше хиперинфлацията, е, много хора имаха малки спестявания и ги изгубиха. И някак се защото те са ги събирали от трухите хляб. Са ги събирали да имат за лекарства, примерно. Е, Нуждите да си за месец, нали, да си погасят там да си платят тоци и води. И когато дойде това нещо, парите им изгоряха и те останаха без пари хората. А пък някои се възползваха от това нещо и станаха богати. Едни станаха много богати, други станаха много бедни. И така. И пак го има и продължава да го има. Така че... Ми напред. Как да виждаме напред? Да се надяваме, че за напред ще бъде по хубаво По-добре ще бъде... Хората ще... Ша... Ще са по-доволни и по-устроени отколкото сега. Но има. Младите хора да ти кажа ли, имат желание. Доста от тях имат желание. И да работят, нали, и да бъдат отворени работни места. Нали, всеки с честен труд да се изкарва при храната. А в МЗ сега има ли млади хора? Какво да има? В, нали, в завода, в МЗ, има ли много млади хора за да работят? Много млади хора. Много-млади хора наприеха, значи от малцинствата много са наприели. Коза значи малцинства? А, циганската провинция. Ромите, а, понеже те ни прекъснато тръбят по телевизията, нали? Нас не дискриминират, нас не, не искат никъде да работим. Обаче те са много хитри, те са пара на много хитри. Значи изложиш ги да работят, ти им кажеш колко броя трябва да изкарат, те те в бройките ти. И така е, като ги хванеш, но не е верно. Как да не е нали, бройките? Това в да завода говоря. става. Да, да. Е, как... И това от ромската нация. От ромската нация, но да ти кажа ли, просто правителството иска. Иска да ги вкара, нали, нека и те да бъдат, нали, между другите хора да се изкарват при краната и те имат деца. Бе, де да знам, аз поне си мисля, че ако има работа за всеки, няма да има Нали, Ще намалят кражби, то кражби пак ще има, ще има и такива, които ще ги мързи да работят и ще стоят по кафенетата, но повечето ще бъдат, ще бъдат и ще, нали, в заводите и ще работят, но явно нямат достатъчно работни места. А ти пила ли си по няколко време, надо да се страхува, следно да си загубиш работата, да си увалена? Да, да. Значи на няколко пъти имаш и в завод съкръщения. На няколко пъти аз съм била на косам, Даже един път бях в списъка за съкръщения, обаче божа работа ли беше, какво беше, прискочих тръпа и останах. Останах в комбината, моите колежки ги се кратиха. Значи бяха по разни шивашки фирми, по разни кафинета, ние им плащаха осигуровки, малко пари им даваха. Значи, лъжиха ги, смисъл такъв, нали, няколко месеца да работят и те, като работят няколко месеца, като им дадат пари, те сами напуснат, докато при нас, нали, парите са ни ги давали редовно. Е, имахме и такива моменти, в които, нали, комбината закъса. Закъса, нямахме работа, продукция ни се произвеждаше, заплати ни се даваха. Така, с 3-4 месеца бяхме с пари. Много трудно беше. Много трудно беше, но да ти кажа ли. Човек като има как да ти го кажа, стимул и някаква надежда, дойде, дойде, дойде работа, има работа за сега, работи са, се, дават се редовно парити и аванс, и заплата, изобщо за не се ги забавили вече година, година и половина в съвода, нямаме проблеми с парите, нали? Въпреки че тук имаше там някакви малко или не такива неща, които са случиха, Ръководството успяна ли, намериха пари, дават. За сега всичко е точно. Някакви нови изделия разработват в момента. Явно ще има работа. Нека да има и още хора да приемат, защото ние сме много гъсто населени тук в нашата околия и хората под Балкана, тук да ти кажа, ли, стара планина, няма къде да отидат да работят. Ние сме, може би, един район с най-гъсто населените. Населената местност, нали? Най-много народ. И аз като гледах нагоре към Клисура, там хората се чудиха, се са чудика, масово рози, много рози насъдиха хората. Въпреки, че много ефтино ги плащаха, те нямаха друг избор, за да преживеят. Годината един месец, дни са розите, събират, разчитаха на тях, горе-долу да вземат някой друг лек, за да могат да преживеят за през годината. Но сега, като отвориха, нали, работа в комбината, напейха, доста хора от тях, много-млади много хора има с тенденция нали, да приемат още да, но, дай Божи, да, да вървим напред, не назад. А това, когато ни нали, се плащали за платите, съм чувала, че има като организирани от Синдикатът нали, Стачки. Нали? А, ти участвала ли си в такива неща? Значи, честно да ти кажа ли, аз на Стачка не М съм излизала. Не съм излизала на стачка в смисъл такъв, защото. А, и аз го казвах и на колежки. Те казват: Вие не искате да излизате на стачка, няма да излезна на стачка. Значи на вас ви плащат автобуса до населеното место. На мен автобусът ми го плащат на половината път. Половината път си го плащам. Аз като излезна на стачка, те ще му отрежат на тая стачка, аз ще остана без пари и няма да мога да си протяга пътя да дойда и да се прибира. Зато и аз на стачка няма да излезна, който ни е доволен. Да излиза. Аз парите, които ми ги дават, съм доволна. Вие като не сте доволни. И така. Имаше хора, които излизнаха, вярно, ли, ли, вдигнаха ги, вдигнаха ги с 20 лева. После 20 лева, нищо не са, но явно до там стига летвата, границата на допустимото, на което могат те да. Пък може и повече, пък така и ми зна, се знам ли ги. Ущо се, се говори, военната промишленост трябва да бъде увеличени заплати. Военната промишленост трябва да бъде. Кой го говори така? Ами Къде по телевизора, по телевизора. Значи в новините го казват. Даже някои от а, ръководствата казват, бяхме замислили, нали, в следващите месеци, да вдигнем заплати на а, служителите, нали, във военните заводи. Да, но не са още го вдигнали. Кога ще го вдигат? И ние чакаме. Да, Да вдигнат и заплати и пенсии, да вдигнат и да бъдем добре. А... Какво мисли се на смяна на ръководството нали, през годините? Както гледах на място, дах и на хронологията на, на всичките директори и всичките управления. Да. И много често явно се така сменило. И сега още един път, нали, да. че то се сменя от. Нали, то са държавно и така се определя. Са да. да. Усещате ли се такива смени нали, на сферата на, на производството? Не. Значи не бих казала на производството да се усети. Усеща се, сменят се по-низши стоящите директори. Като дойде голям висок директор, направи един разбор на по-низките директори, от кой е доволен, от кой не е доволен, защото има някои назначени по Шурабаджинащина, нали, както се казва. Ама вършат ли работа? Не вършат ли работа? Що ми е роднина, трябва да бъде на висок пост. И вече като дойдат други, нали, се наслагат тяхни директори, но лично на нас не се отразило кой знае какво производството. Производството си върве, стига да има материали и, и планове, и пари най-вече. Така че аз не съм го усетила специално. Много директори... Аз съм 42 години във МЗ Сопот, много директори са сменили, не съм усетила, кой знае, някакви драстични промени. Почти. А имало ли някаква промяна, къд не ти харесва, Фу, значи, да не ми харесва някаква промяна. Значи всеки директор си идва с а, м, своите забележки, с своите напътствия. Има някои, които имат а, много хубави наставления, нали, не са доволни, нали, примерно от а, Еди кой си директор, нали, предходящият, който и е бил, нали, а, с организацията на работното време, с влизани, с излизани, нали... Трябва да има нали, в и ни електронни карти, които електронни карти ти отчитат в колко си влял, в колко си излял, за да могат да се засечат 8 часов работен ден. Mm -hmm. Докато по едно време беше жива анархия. Кой влиза, кой излиза, кой си ходи до тях. И такива имаше моменти. Обаче това нещо, като и дока другите директори, ни го одобриха и го вкараха. И вече доста години си така с а, тия карти електронните, с тях ни отчитат работния ден, а пък ние вече си работим на коефициент, на произведена продукция. Ако сме си хванали планът за месец, ще вземем малко по-висока заплата. Ако не си хванем планът за месец, взема по-низка заплата. Ако месецът нис... с малко работни дни имам предвид, пак са по-малко заплатите. Ако месецът е с повече работни са, вдигат се платите, но бонуси никакви нямаме. Не дават. Бонуси. Някога имаше. Значи дават ни кол дни денски, По 50 лева от една година. Откакто дойде някаква там частна фирма или каква е. Взе... Кът... Те са. Яс не ги знам. Те са, може би, обединени такива някакви частни, които нали, заедно работят. За потника, за Великден, за Колида, по 50 лева, дава да си посрещнат нуждите работниците, но преди ни го даваха. Някога даваха купони за храна, спряха купоните за храната, даваха мляко, ние бяхме в цех, в който има масла, отрови, спряха мляко. Нищо не дават, имахме шумни. Но той целият цех не чува. Ние сме само автомати, преси, стругови, фрези. Вътре, ако влезнеш... Те даже са бъзиха там към самолта си, аз, като съм на струк, работя с сини тампони. Викам бе, разберете ви хора, аз като си отида в нас нищо не чувам. Аз не ги сложите. Пак ли си с тампоните? С тампоните съм и викам, ви, докато дойдете на моите години, ви ще ги сложите тампоните, вика, какво си мислите И така, шумът е много голям, даваха ни по 7 дни шумни. Отрязаха ги тези. И не виждам защо как ги отрязаха. А, 7, 7 дни шумни. Значи, имаме право на 25 дни, платен годишен отпуск. И ни даваха последни дни още допълнителни, те ги водиха вредни. Значи, тези шумни са вредни за здравето. И затова, когато си на работа, в годината имаш право и ти се нанасят на картона към отпуската. И ти стават, нали, 25-32 дни. Удравиха ги и сега сме на 25 Ден, като стане много, може да се вземиш ден да са... Е, а като... стане много се на тоя на работа, взимаш един ден от тези шумни. Не, ти по всяко време можеш да се вземеш да ги ползваш шумните, да ти кажа ли. А, но просто не знам защо ги примъкнаха. Не знам защо ги примахната. А, мислиш, ви, викаш, че работят с такива вредни. С... Да, да, вредни материали, нали. Има ли влияние се на... Чувстваш, че има ли влияние се на твоите здраве? Да, да, да, да, да. Значи фрезите работят с борво масло. Автоматите работят с а, някакви хидравлични масла. Те ги водят по най-различни наименования там маслата. А, по да ти говорят, ти направо стати се обръщат цялата и така. Той алумин, който се стържи от машините, проколякат всички, го няма аспирация, няма нищо. Всичките вредни материали ги поглъщащи през теп минават. Няма, не, те, просто цековите са стари. Цековите са стари няма абсолютно м нищо, което нали, да отговаря на европейски изисквания някакви. Трябва, може би, да се направят нови цекови с специални аспирации, които да смокват, да нагнетяват въздуха. Нали, а там го няма това нещо. Там къв, вътре, като влезнеш и дим. Дим. Особено в горещото маслата, изпаренията са нещо... Ни, ни огромни автомати, значи един детал, за да бъде изработен, се поставя материалът, прътът, се поставя на този автомат. Тоя автомат го обработва първично, после минава през мен на строга. От строга отива на друга машина, родина от родината отива на автомат от автомата на другия и така, нали? Тест си подред, нали? Конверт подреден и... Това може би, някъде към 15-20 автомата днес работят, фрезите работят, друговите работят, родинките работят, всичко работи и излъчва тая топлина, тая миризма, тия масла, те загряват, изпарения нагоре. Няма, отиват в хората. Те ги поглъщат. Няма ги тия... Ти усещала си се на нещо, някои заболяване от тези, да, някакъв ефект като... Ами да ти кажа ли, ние работим при минусови и температури на студен, зимата. И почти целият цех се артрит. В крака, в пръсти, ставите. Значи усещам, когато работя на автомати от маслата, цялата уста ми се изпръщва от маслото. Защото те все пак са вредни такива материали. И ти се надвесила над една огромна вана с масло. И тая вана работи, самата машина работи, тя загрява маслото и това масло ти го поглъщаш. Няма къде да отиди в теб. Няма условия, няма никакви. А би трябвало първо да помислят за работници, да има условия и тогава вече... Но не виждам, не виждам в близките години изобщо нещо да са получи. Да. Микаш не... От тези години, където си работила, не е било подновено не, голямата част? Не, не, правят ремонти на покриви, ремонти на не знам какво, бани, туалетни, бани да не говорим, Тоалетни направиха там, новички, защото те бяха нещо неописуемо. Просто нямаше и как. И аз даже са съ... такова ми там, да та викам на колежките. Викам, ей, викам, ама как? Викам, няма да са пенсионирам. Само заради тоалетните, където ги направиха нови, викам, ще останат да работя още. Те се смеят. А вътре в цека да ни пизеш. Просто и някакъв ужас. Ужас, ужас. Няма. Няма и не виждам. Просто те трябва да се направят често нови цекови с климатици или как да го нарича, да сложат за отоплени, ми работим... Може би на 20 години вече, 25 години работим на студ. Зимата, идвам си тук. Аз, като се коча в автобуса, и като ме стопли автобуса, бялата смърт ме е хванала и заспивам в автобуса. Като си дойда в нас, дам гърба тук на камината, викам, р... заспиваш. Викам, как няма да заспазне съм. Току-що съм се размразила пред камината и така. Ми, нямаме условия за работа, нямаме, честно казано. А, това, какво мисли за тея? Скорешните се едно. Зрива ли се пазена в Иганова където става... Ами да ти Много за кажа... да слуша по новините с хората, където съм говорила, те ви саботаж, мисля, че. И то... Аз специално, да ти кажа ли, съм била там на помощ в Иганово и ти ми има, охрана има, огради има, обаче те казваха, че между смяната на това смяната на, кажи го, на самите... Да. Какво е ладе? Когато се сменят, нали, тия, които са на работа, имало половин час. Половин час и в този половин час, ми може и саботаж да е, знам ли го. Ние нищо не ни, ни можем да кажем работниците. На какво отговаря, на какво не отговаря. Има специалисти, компетентни, да но да открият. Да много да открият, защото просто колешките с страх се качват на еган, Да работят, че може всичко да им се случи. Пък а, всеки е отишъл да работи за едни 300 лева и да се случи Моя най лошото е. И така. по а... Има ли... А... сега вече сме към края на интервюто. Искачи нещо да кажеш, като аз не съм опитала нещо. Добавиш се на собствен... Мислих да. Крайни мисли. Ми. Иве, какви крайни мисли да ти кажа ли? Искам да бъде животът на хората по-хубав, да имат условия. Да бъ, как да ти го кажа? Да ни бъде това нещо, което и сега, нали? На този студ да работят. Нека да, да помислят нещо за работници, те мислят само за производството. Как да изкарват повече, нали? продукция, а пък хората, които ми изкарват продукцията, живеят в жива мизерия. Просто за мен е мизерия. Дойде ли зимата, всеки се чуди, как ще кара ми. Как ще кара... И всеки ми казва, блаздете, че се пенсионираш и си отиваш във вас да бъдеш на топло. Просто не искат да останат там зимата. Лято и лято не е си работа, нали? Ти казвам, че изпаренията, които са, но зимата е най-тежката. Студът. Ми да сме живи и здрави и да се надяваме дано за по да дойде. Да се Надя... надяваме, да. да. Да се надяваме за младите. Ние вече, както и да им за младите, аз просто им казвам, аз си отивам, обаче вас не въвиждам, вас не въвиждам как ще карате. И стоят децата, какво да правят? стоят, Къде ви казва да отидем? И те си имат по едно, по едно. две деца, ходят на училище, искат и те някой друг лев да вземат да се изучат децата. Трудно им, много им трудно. Аз ги виждам. Ти в това масло, в тия струшки, тия деца си ги забучил, млади там, нямат никакви условия. Просто човешките условия, начинът на, на живот го няма никакъв там. Работникът е пълна мизерия. Добре. Ви благодаря, че говори с мен. Благодаря и аз. Това ще бъде края. Хубави.